а в соляній шубі, що біліла між брудною землею, і важкою темною водою, такою чистою, що аж диво права. Виский переший, як щовів з материка на півострів, перекопано широким, може, і сажнів на двадцять ровом. Цей був перекоп, ворота в Крим, в царство неприступного хана, що сховався десь у своєму бахчисараї, затулившись ордами, які ніколи не лічили своїх ворогів, а тільки питали «Де вони?». Через рів прокладено міст дерев'яний. Цілі купи вершників на низеньких вертких кониках гарцювали перед мостом і позад нього. Деякі рвались до нас, але їх відганяв різкими криками той, що одержав одне з коня. І ми в ще далі щільнішому стиску просувались до мосту. І через міст до укріплен за мостом на довгастому, скільки й оком кинеш пагорбі, що, власне, мав бути отим прославленим Оркопу, Орськими або Перекопськими воротами. перекопською кріпостю, де сидів нині Тугайбей, морзав всіх кочових ногаїв. Вал був потужний, але давній і занедбаний. Видніло на нім кілька гармат і три благенькі вежі. Сама земля тут лежала крутим валом, ховаячи від чужих поглядів невелику гавань і безладно протоптану звилисту дорогу від неї до воріт кріпості. По тій дорозі виїхав нам назустріч сам морза з своїми воїнами і, забачивши мене, вирвався наперед. А я кинув свого коня йому назустріч, і ми стрілися оком в око. Двоє немолодих чоловіків, обидва одягнені гаразд, Хоч і без розкошів, зате прикоштовній зброї. Обидва у тільки в мене вуса товсті й важкі, а в Тугайби проріджені. У мене на лиці втома і вичерпаність, у нього усміх задавненого молодецтва і прихованої мудрості життя. На цій моїй постаті печать невизначеності й непевності, у нього самовдоволення яке чоловік має указувати неминуче, коли стоїть так, що видно його зусібіч. Ще була між нами неоднаковість у тому, що Тугайбей воював без перепочинку все своє життя. І я щойно мірився розпочати свою війну, яка не знати, скільки й триватиме, і в якій не знати, буде переможцем чи переможеним, живим чи мертвим. Але вже так мені судилося, і немає рятунку. І ось ця доля моя, і моя приреченість кидала мене в обійми цього, власне, чужого, а ще вчора тяжко ворожого мені і моєму народові чоловіка. І виходило, що небагато й треба для людської дружби. «Брат мій!» закричав ще здалеку ту гайбей, не знаючи мене, але впізнаючи. Бо біля його стримина правого скакав син його, карач, і вже вказав на мене, «Син мій був твоїм сином у тебе, а не рабом. І тепер ти мій рідний брат Хмельницький, Лев, славний добрим іменем своїм». Сліпий випадок поміг, що саме мені дістався син Тугайпея. І, і тепер цей безстрокий татарчук мимоволі ставав тою щасливою силою, що висувала чорну крилаву межу яка розділяла нас безглуздо і зловісно, і яку нічим не можна було усунути, окрім довір'я і любові. Все життя втікаємо ми від ненависті і ворожнечі, знаходимо ненависть ще більшу. Переходимо через мости, і все проходить через мости, а зло застається. Я ступив на землю, що була споконвічним злом для мого народу, Першим замахнувся на не здійсненне, Пробуючи усунути ворожнечу, Порятунку від якої немає навіть після смерті. Ось уже пролунало слово «брат», Те то, що тільки між двома чоловіками, Старими, як міст, що його ми щойно перейшли. Міст можна перейти, він має кінець, А чоловік не бачить кінця свого життя. І той, хто сьогодні стає твоїм братом, Завтра може знову стати ворогом, бо людині не стає необхідної тривкості. Міцність тільки в народі. Коли два народи кажуть один одному брат, то це вже надовго, навіки. Чи не божевілля прагнути братанні з цим загадковим народом, схованим за морем на шматку сухої, спеченої сонцем землі, з народом, який не вірить нікому, де навіть простір, заповнений ворожістю і підозріливістю. Тугайбеї сказав мені, брат, я відзаємним йому тим самим, і насічу серед козаків є татари. Не вміють перехреститися, їх навчають. В якого Бога вірять, ніхто не питає. Бо у козака Бог, щастя і доля, мужність і відвага. Бувало, що козаки просили помочі у кримців. Бувало, що й самі приходили в Крим не тільки з війною, а й з поміччю. Михайло Дорошенко загинув під Бахчисараєм, привівши козаків на поміч гіреям, які воювали тоді з буджатськими кантемірами. Та що випадки, коли перед тобою доля цілого народу? озиратись назад, зазирати наперед, Зв'язувати те, що було, з тим, що буде, захоплюватися і мудрствувати над подіями або з приводу них – все це облишмо з з холодною пам'яттю. Ми ж прийшли, щоб поєднати ці роз'єднані несправедливо і безглуздо світи. І вже тепер ти сам ідеш поряд з подіями, разом з ними ростеш, завмираєш, зупиняєшся. І ніяких чуттів, бо ти сам – суцільне чуття. І ні страхів, ні осторог, ні надій, бо то ти сам – страх, осторога і надія. Не може бути довір'я вищого, ніж тоді, коли два супротивні озброєні верхівці сідають з коней,